Hau teuskunde esolaz harrituko gira orain pilpilandugun gai bat, huartu sistem bezalako izbehi eman kizunean, itxasuko egiko bozetan eta gira mugimendua izanen baita egiochtan, iru izanen dira, alde, batik, alde batetik gaur egun hau zapezaden hoge gamoien lista, bestetik jampolik iken, beraz gaur egun dena, eta iru eginik abertzalean listabat, abertzalean listako kideden Filipe Raskarai gurekin dugu egunon zuri. Bai egunon. Eta behar ba, azteko, irulista itxasun 2002 zat, gutxi gora bera, ez orta da sobera. Nik ez dut uste, e, Hori demokraziaren osasun honetan da, ne ustez? E, jena, idu, iritzi, guz, iritzi esberdinak badira, hainitza e, dela itxasu eta, eta denek bautera posibilitatea e, hoj, ez tabai da sartzeko. Uh, zu beraz, Filipe Laskarrai, uh, zaitugu lixta buru bezala izendatzen al ordeango izuntan? Hena izala, ez, <hum> ez du zihura ginen. Lista bertzalak, momentuz, ez du lixta bururik uh, zuentzat ez du olako garantzirik, olako izen bat emaitia? Alde batetik, hala da, ez da eh, baitezpada olako garantzia ondia lista buria eh, gure proiektuan. Eh, ideiak dira, proiektua bera, programa, Eta buru bat izanen da biztan da behar baita, eta ala, badira or, e, bat ira hor jende batzuen gaiatuak direna eta pres direna ere sartzea. E, beraz ez da razurik aldeoktatik ez dugu norbaiten izenean presentatu nahi, e, baizik idei batzuen zerbitzoko. Idei bat zerbitzuko gure gomita izan genuen e, Jean ikien ere bai euskalik ratietan eta berak aipatzen e, zuena erriaren zerbitzioetan arizela lanean e, etik eta politik horiek gabeazk en filan politika ezbait zen sartu behar e, mailatxikiago batan ipatzen e, zuen euskalik mailan egiten altzela eta luzatu zuela gomita beraz e, lusatu zizuela gomita hortan eta zuen erantzuna zara zerra zuen bia berzale bat ziendei adinak, eta gero erabaki dutelaik beren zerrena behar zutela egin, ebe zen hauzuguk uh, guria, guria bete du bestegi zan, beran piskat damugarria atse meiten dut nik, uh, bon, konprenitzen dut politikak okan ezan, bere lekua eskualerri mailean edo zabalore, beran herriko haute eskunder buruz, piskat uh, pena atse meiten dut eta herri jari buruz berda izan, eta berda jakin itxasuko herriak guai denak elgarrikin itzi La, eta Eriko iduri hori nahi nuen, eman uh, Eriko txekos errendan edo Tenak elgarik inbizitia naiz izan eta sensibilitate diferentekoak eta horta dut piskat, piskat oidut uh, dolu, banan zena ozu, eh, bako txak uh, bideidea ere eh. Politika nahitzen ziste, ziste egiaren tzatari. Orduan, hori eh, da, erretzen zina, hor polek eh, Ez zela e, politikarik, ez dut komprenintzen hori, batzutan ere politikoak hori dira batzu, e, ez direlaik hain ala, e, e, eta neustez erri guretxe bat ten kudeaketan aridena ez ari da politika narida. E, gio, zer mailan ari den, zer konduan hartzen den beste gauza da guk egia da, herritarren zat e, dugula proiektua designatoa, behinan konduan hartzen dugula ere eskolegia e, bere usotasunean, hoi izait nahi difentzia eta gero azkenik aipatzen bitzin pena zela e, ikusten bitu jendiak akonsa kumeatzen iranik, ez dut ikusten kontra eranik, e, bikauzen artean ideiak izan itunaldira pixka difentiak e, eta anitz ere eta berdineumeertzen ar dira ez da hortan e, problemaik. Hor beraz autua eginduzue, zuen aldetik egitea lista bat aberzaleen lista bat sortzea. estrategia estrategiagia mailan ez zute da arriskutsua azkenean adibidezikeen proposamena auukanduuzi batzuek aberzale gisa sartzea lista hortan gero hiriko etan sartzeko estrategia mailan ez zute da arriskutsua Etzer Ger mailan arriskutsua zan diten den guk beti e, aberzale gisalde debatetik e, aurugestu izan gira, e, beste e, herriko buzetane e, bada hogeita bost urte batela lista abertzalia itasun. Egia da sistema e, desberdina zera orain artete aurten e, proporzionaleera edo hedi proporzionala sartzen da orain arte e, leku gutasun e, zerrenda bat zen, azken finean, gauzak e, bon, kamiatzen dira, beitakigu e, izain dira sehantz e, haundiak hori sartzeko, lehen aldikot zitsasun, e, ez dugu hain zinetik e, ezagutzen e, nori zain den hausapez. Eta huri agunt da, eta eneurtzuztez biziki ona da. Eta e, gero e, Jan Polen proposan mena ipatu duzu, horre bon, behar behar hitz egiten dugu, menen proposan men xie-xie erik ez da izan, nai, e, nai doatez, ba are kere, are inguria, nahi zuh bildu den, baina harrekere erre ideiaren ingurian, nahi behitu nahi zila beala-beala lista egin, ideiak e, gero haipatzeko, eta guk gu ez ginen hainoktan johan den e, udabehi jantzen hoi, eta eh bagininen proiektuaren e, lantzekoseria guko eta isurdo te mandakugu ondutike eta estuna hartu ultimo bat mandakugu handakugu eta e kainiko spanima da pres e, ez du balio gara eta, bon, eta guk e, gu ez ginen hortan Filipe Azcarra berase eh, abertzalen eh, listako kidesila itxasuko iriko bozetan urrengo uh, berazouteskundeetan eh, preski eh, ipat osorase eh, isan diren proposa Zagatik zoek autatu duzen, abertzalak zuen lista osatzea. Urrengo autaskunde sistemaldak eta horrekin ere bai, aukera behiak sortzen ditu nah, hainbat ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, listarentzat, zat, miran itxasuaak eiek prestote dira alkatez aldatzea eta abertzale bat izatea jamburuan. Ha, hoi. Galdera hona, hemen dik eh, ageriko, prestienez, nik dut eh, gauza hainitz jokoan direla eh, itsasun, eta itxasuko e, he, beste ondoko egietan. E, Gauza haniz diokuan, bereziki e, txebizitza eta lur mailan, ere mailan, e, hori kusiko dute zerdien bat eta bestearen proiektuak, eta eta bestearen e, programak. Eta hortan hautatuko dute, nik uste dut ez pertsona baten... E, Irudia bakarrik historia hortan, baizik eta ere e, ideiena programena eta eta hortan e, trenkatuko da. Ala ere parean badire larikolako pertsona du irudi batzu, jendeak badakigu gutik oravera ere usu pertsonak edo ikusten direnak eta hoientzat ere bozkatzen e, duela, beraz ez da riskukutsua ere e, listaburu hori ez baloratzea. Bon, e, e, Nik ez zutola ikusten, guk ere uh, gure taldean ez inola ikusten, ez gira interes pertsonaletan haritzen. Uh, uh, uh, Gia da, Jean Polek uh, hola ikusten zin, hua ikusten zen aintzindari, uh, eha maile, guk uh, ideiak ditugu ikusten uh, aintzindari eta eha maile. Uh, eta guzien zerbitzuko uh, girela eta guzien parte hartzea ere nahi dugula. Ene ustez, e, zinez e, erri etxe bat kudeatzeko e, ez da zunbeit e, pertsonen gehinean edo baten gehinean utzi behar. Eta ukere gure programman hori haipatuko du, baina na naheginoki ina hala partikatu, e, kolektiboki e, eta erabakiak elgarrikin hartu ez tabaidatu eta erabakiak elgarrikin hartu hori zaindokoduko egia da. Orduan jendek, gero beren ideia inguruan eginen dute, biztan da e, e, buru baten izenean batzuk eginendut zera. Guk diogu gaur egune honbea da importancia e, importancia e, e, programari eta geroan eh gertatuko denari. Aipatzeko, behar bada, ezuk egin beraz behar zela erabakiak eh, amankomuna hartu, beraz, behar azken finan politika parte hartzailago bat eh, bultzatu itsasun mailan. aipatzekoa erabaki bat, ordukia gunea, aipatzen alduguna, itxasun notik pasatzen direnek, sagutzen duten eh, leku hori, panela edehak eh, baitira, urtsik diren lur batzu eh, eh, be, reikinak eh, hartzeko preeste, eta etxe bisak gehiago itsasun nola ikusten duzu, gai hori? Bai, gai gordin eta mingarria da, ene ustez, importantea izanen da. E, e, bon, helenik, e, jamerda, e, geota gehiago e, eraikuntza egiten dela itendela. E, itxasun kompazione, e, bimila piztanleko da eta hemendik dik lau bustu torteren burian, e, laupa bosteun lau jende gehiagoren mentura izanen du. Eh, proiektuaren, imobiliaren arabera. Hoi, gana eh, edo, eh, herri biztan lehikoaren eh, euneko jogoita bosta gehiago. Ikaragagia da hori. Ikaragagia. Oh, Eta estabegion bat? Eh, Berri honbat ez dakit hala den, bakotxak duiatuko du, behinan eh, araberan jende berriak jiten dielaik, eh, araberan beharko dira ere harmonia satu eh, eh, edo kudeatu erriko eh, itxea, eh, badakigu zer galtzen dugun, eh, nortasun mailan edo eh, euskal ere, eh, bak izue egia eh, erria, ba hori ere biziki partikatea da, eh, atxikia dira jendiak, gitarrak eta euskarari, euskal nortasunari, eh, kulturari, eta, eh, eta ere... Eh, Herri egiturari, eh? eta ene ustez, jola haintzina joanez ez, eh, hori guziak emeki-emeki eh, galtzen aldi dira. Hor duan, eh, hori zaintzekoa da. Bestalde, eh, proiektu horiek egiten dira eh, labo antxa ere moetan. Hor, eh, haipatzen zinutena hor, bide baztean dena, eh, ageri da hori dira, Lujo chalet eta edrenak, eh, laborari lujo chalet eta edrenak zienak itsasun. Eh, eta horiek eraikuntzarako badirago bakarrik e, pentse hortan 1.2 etxe bizitza e, eginen direna. 5 ez? 5 eta 1.2 etxe bizitza. Ikerak egia da hori ere. Ordan, e, orak, e, ezin, ezin dira olako gauzak, orak, e, kudeatu. Eh, ordon, duraguti aipatzen e, zuten Herriko Kontseiluan nonbeitian ere piska bat eh izan zirela hori emaiten, hoien hoien aueta ikentzundu, eh? e, Eta ere piska bat erdi zoratuak izan ziela hori proiektorren era mailarekin, jabeaekin eta Ez baita errikoetxaren proiektu bat? Ez da, dira dila jamosturte abiatua izan zen proiektu hori, eta errikoetxean denboran zuten kontra maiten zira, e, alako desmartxate ere intzuten. Baina e, gehoztik e, lagundu dute proiektu hori, e, eta guai, e, e, mementuan ere, ohartzen dira, e, izarratuak izan direla, E, bate posibilitatea ere e, preanttatzeko eta e, beste e, proiektu bat horiteko e, e, eta ez duten en. Hortan ere ideiak lehen egiten in importanteak ziela eta gu hortan e, argi gira eta ikusten duguikotxea ez diraxeanmenan ez dira argi. Fermu izan behar da. Eta badieraik e, olako... E, proiektuak, aintzinean badakigunok diren, badira arapakariak, beren e, sakolak betetzeko e, beste proiekturik ez dutenak, e, eta hoien aintzinean biziki fermo izan behar da. Eta nik hori nahi dutexan, gure e, e, gure desmartxan direnak, gure listan direnak, E, argi dira, ba, jakindezat ere ritarek ere, jolako proiektu batzu, e, interes pertsonal batzu serbitsatzen dituen proiektuak e, balin badira, gu argiki e, e, e, ukatuko ditugula, e, interes horoko e, zainduko dugu, eta ez da e, orten, argi izain da, ez da, da dudaik izain ez dut uste horain arte e, ora jokatu duten errikoetxean. Laborantxa lujak zirela egin duzu, zirela behar behar behar behar ziren lugu berenak laburantxan hartzeko. E, Jampoli errikeak hartzen da, horretan laburantxa mailan ez hote bera ere bai bizikiuntxako katua, horretan lan egiteko eta e, laborarien defentsan ibiltzeko. Hina ustez bai. E... Me bon, guk ez dugu bisiki bisiki aitu, e, afera hortan, e, beaz ez dakigu nola kokatzen den. Nik dut beste gazote ikusteko ere ez, e, neurgitan giren, eh. Etor hemen dut xifreatzu. Eh, ministe izan arteak, eh. Labuntza laborarien e, eremu e, erabilgarria do, eh surface 2 e, mila eta 2 mila hamar urtean, gure kantona mendian, eh, bazen zortzi mila seieun hektara. Hamar urtez, 2 mila tamagean, jautsida, 6 mila berreunetarat. Izigarrikeria da. Egan nahi du, jura segituz, ber proporzioan edo eh, segitzen malin bada, hemendik dik oitama zazpi urtearen burian, ez dela gehiago e, labo hantxa ere murik izanen maakit ez dela jala izain eh? baina segitzen balit proporsioa eakusteko e, e, da zemate taraino jo, joan den e, historia. Gana idu ere xifre e, horietan eoiten bangira pixka bat e, rükbi zeilaiko edo fut zeilaiko bateko heina desagertzen dela egon guziz gure kantoramendian egon guziz Me, ikara da hori ikara gara nok zaintzen du hori. Nun dira gure e, autetxiak eta e, holako gauzak bertuzte be, zain du, hortarako e, e, dira bozkatuak izan, ebe hor, nike dut, ez dituz dela beren arduraren heinak hartzen, hor ez dut begiratzen ondukoen zat e, ze gertatuko den e, gure herrietan. Be guk bai, gu prezgira hori, e, hori geldialdi bate maitea, giazko geldialdi bat, eta pentsatzea e, emeki eta kasuka zer eraikuntza ikun zabontailtena den eta nun eta zain ditu zainduz gure bazterrak. Itza beraz lista bertsalearen gai nagusi bat edo hori zen den dela bat irudi gaia, lurren gaia, bukatzeko ala ere Filipe Lascaray bits euskaraz abertzale gisa, pentsatzen ugu ala ere euskarak garantzia baduela zuen programan eta den programa hortan gauxigun errikoitsak itsako errikoitsak ere formakuntzak iten ditu langileen eta Euskara ikasdezaten zer gehiago egiten aliteike? Ba, bagizu zertan den, zuri e, ez da utzuteak zertan den eskoara e, Euskaren maila gure e, male ruski, e, gure izatean <laughs> E, Mare Euski bada hanitz, hanitz eta gehiago egiteko da eginda, eginda itxasun e, gauza batzu e, e, egia da eta hoktan ere e, behar ba eskertzekoak dira erriko langileak e, ikusten dut ze ahalak e, e, edo ze e, urratxak egin dituzten e, eskertzekoak dira erriko txekoak ere lagundu dituzte egia da benen bada hanitz egiteko e, e, bada, bo, e, Euskara Mailan egiteko E, izan e, seinaizazioa aldetik hori e, hainitzez hobetzen alda. E, herriko etxe mailan, badira anitz e, gauza euskaratzen aldirenak. Badira hainbeste e, ekimen e, egiten direnak, adibidez haurekin, hoi, zirekin bortean tada, e, bultzatzen du horako udaleko eta bakantzetako e, animazio eta ez diashikoan eskola zekinak. Eta Bon, Elkartetan, izan daiteke hor, izkuntza politiko bat, eh, izkuntza politika baten eha maiteko eh, egiazko plangintza bat, hoi ez da pentsatia horoko gean. badira, gauza batzu egiten direnak, hemen, edo gana, eh, baina egiazko izkuntza politiko bat ez da. Nahiz eta, egiten duzu mezara, egia da, aintzinamendu batzu, eh, onura izan direla, itxasur maila hoktan, mehe. Badakigu zertan giren, Euskara Mailan, eta hanitzez gehiago egin behar da, eta ursartuako egizan behar da, nik horrentzuten ituen oino e, itsasuko xedeak e, e, agiantzak e, itsasun jonden laun batean, den dena franxesez izan da, den dena, bon, orduan, nik ez dut uste itxe batek, hain beste e, eginduinik, maila hortan ere, espalin badu indarrak egiten. Filipirasko hain berase zurekin ez ulaschen ibilgaitz hasuko uteskunda kai pagai be sa ber txalistako kidi izan lentira au dia berase bai itsuri atzik izango nuke buruan e, miresker gozutan gure galdere gerantzunik mai mi eske sui